Franks se zamračil a snažil se prostým mozkem přijít na nějaké vysvětlení celé situace. Herbinger stiskl tlačítko mikrofonu a přerušil je. Děláte pást! Ray nás podrazil! Přepadla nás horda démonů z jiné dimenze! Všichni jsme zařvali! Pak se čas posunul zpátky! Probudili jsme se živí a zdraví a stvůry jsou pryč! Požaduju okamžitou evakuaci! Přepínám. Tak nějak, souhlasil Franks. Evakuace na cestě. Co způsobilo tu věc časem? Herbinger se na mě zadíval, ale mé tajemství federálům neprozradil. Nevíme. Nejspíš za tomu, že artefakt prokletýho. Vrátili jsme se v čase asi o pět minut zpátky. Já vím, odpověděl Myers. Netýká se to jenom vás. Taky jsme to zažili. Bylo 29 a pak najednou 24. Jak velkou ablast to zasáhlo? Vydržte! Vysílačka stichla. Čtyřicet tichých lovců stálo pohromadě v průtrži mračen a plnými doušky si užívalo blízkost dalších lidských bytostí. Zmítali jimi rozličné emoce. Od zmatení po vyděšenost, od otřesení po extázi. Většina bojovníků ale prázdně zírala do dálky a snažila se pochopit nemožné. A přitom jsme všichni byli lovci stvůr, ať už vládní nebo soukromí, takže pro nás podivné a nevysvětlitelné věci nebyly nic nového. Chladem se třesoucí rukou jsem objal Júli a přitiskli ji k sobě. Pomalu ubíhaly minuty. Čekali jsme na Majersovu odpověď. Omlouvám se, Řekli mi, ať si zapnu zprávy. Jak velkou oblast to zasáhlo, zeptal se znovu Herbinčer. Ve Vy vysílačce zapraskalo. Ehm, přicházej zprávy, celý svět. Opakuj, pocítili to všichni obyvatelé Země. Stáli jsme v obřím velitelském stanu úřadu pro kontrolu Monster, Zrovna jsme vyšli celý mokří zesprch a těla nás po odstraňování pijavic a koňské dávce antibiotik hrozně bolela. Na plochých obrazovkách již neběžily satelitní snímky, ale několik různých zpravodajských kanálů. Nadále přicházejí. Nyní můžeme potvrdit, že fenomén zažili lidé také v Indii, Austrálii, Bangladeši, Finsku a... V Los Angeles, New Yorku a dalších velkých městech na kontinentu dochází k rozsáhlému rabování. Ano, ne? ano, prezident k nám během několika minut promluví z Air Force One. A kancelář premiéra právě vydala výzvu, aby všichni zachovali klid, dokud... Kajte se, hříšníci, nastal soudný den. Je mi líto, že jsem podvedl svou ženu. Jsem si zaležný slimák za všechno může rosnička a děvka zlá. Počkát, nemůžeš mě jen tak vypnout, k čertu jste pouhany. Kaj se, po hanských hříšníků, nastal konec světa. Konec, jasné. Někteří zpravodajci snášeli situaci lépe než ostatní. To samé se dalo říct o nás. Možná to nespůsobil artefakt, uvažoval Majers. já a možná jsem Elvis, zakřičil na něj Herbinčer. „ Mohla to být schoda okolností, přemítal zvláštní agent. Jasný, trhlina v toku času se objeví zrovna ve chvíli, kdy bojujem s přisluhovači něčeho, co se pokouší ovládnout čas. Politme, prdal majersi. Budu mluvit s prezidentem, sakra. Nemůžu mu vykládat samý domněnky. Potřebuju důkaz, Tohle je nejvážnější věc, jaká se kdy stala. Já si s prezidentem klidně pokecám, přidal se do rozpravy sem. Je to Texasán, pochopí to. Herbinger kolegu ignoroval. Majer si, k útaku stvůr z jiný dimenze došlo naposledy v pěta Je jasný, že to není vůbec běžný jev. Musí to mít nějakou spojitost. Ještě tady byl incident Vany Fuchiho v Dodhanu, dala Julie. Izalovaný případ, řekl Herbinger. Tohle ale víme my. Budu muset situace vysvětlovat lidem, kteří o monstrech nevědějí z hala nic. Už byli připravení zastavit Lorda Mačáda atomovkou. K čemu budou asi svolný teď? Preventivně proměnějí celý stát v romadu šrotu? To by pak mohl prezident nahlas její žadu zapomenout, řekl Milo. Začal jsem mluvit. Mohl jsem jim říct zcela přesně, co se stalo. Julie mě kopla do holeně. Zavrtěla hlavou. Žvásty ze zpráv nebrali konce. Generální sekretář OSN právě vyzval k přijetí přísného zákazu cestování časem. Ty říkám, kene, že za to můžou vetřelci z vesmíru. Psal jsem o tom ve své knížce Blížící se šedá invaze. Tohle je jenom první fáze jejich kolonizace. Zdá se, že na druhé straně světa tak takovým nepokojům nedochází, protože většina lidí celý incident prospala. Právě dorazily zprávy o co je nějaká hlouhost, útocích upírů v Alabamě a Georgieji, upíři, ach, svět svědci mluví o pochodujících mrtvolách, co je to za sračky. Obrazovka zhasla a objevil se na ní nápis, že došlo k technickým problémům. Majers do obrazovky v kopnul, až z jejich stran vyletěla záplava jisker. Dost! Vypadněte odtud. Běžte se starat o místní problémy! Hlavně vypadněte z mýho velitelství! čel po nás. Zazvonil telefon. Melodie Take me out to the Belgium. Majers zesynal. Vypadal jako sedna ozářená reflektory kamionu, kterému právě selhaly brzdy. Pomalu telefon zvedl. Protočili se mu panenky. Ano, počkám na prezidenta. Zakryl mikrofon telefonu a zařval. Poručíku, odveďte o tu ty civilisty. Vojáci Národní gardy nás vyhnali ze stanu. Zastavili jsme se venku. Déšť už naštěstí ustál a my stáli pod šedým zataženým nebem. Herbinger si odechl a vytáhl cigaretu. Nabídl také ostatním vojákům, kteří s vděkem přijali. Pane Herbinře, vážně je, vážně je konec světa? Démoni a tak? Zeptal se jeden z nich. Ne, když tam zabráníme. Odpověděl a začal odcházet. Lovci monster kráčeli kousek za ním. Naše skupina mířila k zaparkované helikoptéře. Skippy a Edward měli plné ruce práce se scháněním paliva a s přípravami k odletu. Naše zabahněné vybavení již bylo uložené ve vrtulníku a nic nám nebránilo v odchodu. Herbinger se zastavil před zavalitým strojem a dlouze potáhl z zrakovinotvorné tyčinky. Nastupujte, my zjíme otud. Dneska byl fakt divnej Máme společnost, pokynula holi směrem k velitelskému stanu. Sledoval nás agent Franks a vypadal klidně a chladnokrevně jako vždycky. Plahočil se vlhkou trávou a tvrdýma očima přeměřoval naši skupinu. Měl plné ruce starostí o vlastní muže a neměl ještě čas svléknout si plíšťaty a pijavicemi zavořenou zbroji. Zastavil se s rukama toporně vysícíma podél těla. Počkali jsme, dokud bezcitný voják nenajde správná slova. Díky, postavil se do dokonale rovného pozoru a zasalutoval jako na přehlídce. Herbinger, sem a Lee instinktivně gesto opětovali. My ostatní jsme stáli jak solné sloupy. Franks navázal chladný oční kontakt s každým z nás, delší dobu přidržel ruku u čela a pak ji volně svěsil. Otočil se na patě a odkráčel ke stanu. Znamená to, že jsme teď kámoši, zeptal jsem se. Tak kdybych věděla, odpověděla Julie. Aspoň, že ti nedal pár facek jako posledně. Lovci začali nastupovat do vrtulníku. Herbinger mě chytil za rameno. Ne tak rychle. musíme si promluvit. Pokynul mi, abychom odešli stranou od ostatních. Všiml jsem si, že se po mně Julie s obavami otáčí a nastupuje do stroje. Skypy nahodil turbíny a výkonné motory začaly hučet. Co se děje? Já fakt nevím. Nemusíš přede mnou mít žádná tajemství. Jsme přece tým. A to říká ten pravej. Pokrčil rameny. Není to nic velkýho. Jasný, mám svý schopnosti. Ale rozhodně neumím ohýbat fyzikální zákony jako ty. Nechtěl bys mi něco vysvětlit? Sakra, už jsem ti řekl, co vím, Erle. Byl jsem celý rozčilený. A kdybych věděl, jak to ukončit, řekl bych ti to. A kdybych věděl, jak toho šmejda zabít, udělal bych to. Můžeš ho najít. Prozatím se mi to nepodařilo. Starý muž mi to není schopnej říct. A co ta tvoje vize se značkou o silnice, když jsem derazil? Myslíš tu, co mě skoro zabila? Mám se do toho pouštět znovu? Zeptal jsem se nevěřícně. Musím přiznat, že jsem o tom už přemýšlel. Byl to zoufalý tah, ale času jsme měli málo. Jestli ho nenajdeme, budem zítra tak jako tak všichni po smrti. Přece si ty věci viděl. Představ si, že by se dostali na náš svět. Miliardy, stavky miliard. Oranžový šmejdi a do hlíné. A pak ty vznášející se o lihně. A to bude jenom první vaná, Pak přejdou na řadu ti obrovští. No ty jsi to taky viděl? Ano, viděl. Možná nemám kouzelnický schopnosti, nebo co se to v té tví hlavě odehrává. Štouchnul mě do čela. Byl jsem příliš překvapený, než abych stačil zareagovat. Ale byl jsem na druhé straně. Všecko jsem viděl. V 95. když si vešel do trhliny pro na tátu, pomalu přikývl. Vzpomínky na mimozemský svět s červenou oblohou se mu na věčné časy zarily do nejtemnějších zákoutí mysli. Alespoň jedna osoba chápala, co je tady v sásce. Oni přijdou, Erle. Nevím, jestli si to prokletej uvědomuje, nebo jestli to vidí. Nevím, jestli ví, k čemu použitím té skřínky ty věci pomůže. Bojím se. To já taky. A upřímně řečeno jsem si nemyslel, že ještě může existovat něco, co by mě dokázalo vyděsit. Herbinger nelhal, ani se nesnažil hrát si na tvrdáka. Byla to obyčejná pravda. Koncept strachu šel zcela mimo něj. Řídil se pouze animálními instinkty sebezáchovy a lstivosti. Až do této chvíle. Musíme ho zastavit. Udělám, co bude třeba. Najdi místo moci. Zjisti, kde se schovává. Je mi jedno, jestli to z toho ducha budeš muset vymlátit. Zjisti mi jméno, město, cokoliv. Ukážeme tomu šaškovi, že s Alem si zahrávat nemůže. To udělám. Neměl jsem ponětí, jak toho dosáhnu, ale věděl jsem, že veškerá zodpovědnost leží na mých bedrech. Částečně snad také na bedrech starého, půlstoletí mrtvého židovského lovce. Tak vypadneme, vystartoval k vrtulníku. Popřál bych ti sladký sny, ale upřímně doufám, že se ti bude zdát něco strašného. Doufám, že toho zloducha uvidíš a seženeš mi jeho adresou, protože se chystám osobně mu nakopat prdel. Ve vrtulníku jsem se posadil vedle Julie. Jak to snášíš, Přes hluk motoru nebylo zrovna snadné komunikovat. Moc dobře ne, sevřela mi dlaň. Zrovna, když jsem se myslela, že můj táta není zas tak zlej, podrazil nás. Všecky nás poslal na smrt. Kryl tý svini záda. Věřila se mu. No, už je po něm, ujistil jsem ji. Myslím, že nás jeho zrada neměla tolik překvapit. Byl ochotný riskovat všechno, aby svou milou získal naspátek. Jistě, že byl ochotný kvůli ní lhát. Aspoň máme jistotu, že je mrtvej. mu už určitě uřezali hlavu a spálili tělo. A nejspíš. Jeden je tuhý, jedna zbývá, řekla naštvaně. Chtěl jsem změnit téma, abychom se nemuseli bavit o vendetě vůči jejím rodičům. No, takže technicky vzato máme první rande za sebou. Asi jo. Příště bychom mohli zajít na večeři a do kina, co? Uvolněně se zasmála. Ha, každá holka se přece chce plahočit prokletou bažinou, nechat se zabít a cestovat časem, ne? Takový rande člověkem tak nezažije. Tak to ses asi scházel s divnejma ženskýma. Vlastně jsem nikdy moc nerandil. Neměl jsem zrovna štěstí. Proč? Ženský mě většinou mají zamakora. To byla pravda. Byl jsem trochu divný, navíc neobratný a ošklivý. Žádný kasanova. Chápu. Taky si myslíš, že jsem divný? Že jsem divnej? Ne, chci říct, že si o mě lidi vždycky mysleli to samý. Však víš, potrhlá holka, co pořád mluví o stvůrách. Veškerý čas tráví střílením, stavěním bomb nebo nacvičováním sekání. Baví se s bandou divínu. Žije na základně, je paranoidní a trochu pošahaná. To se na vztazích podepíše. Vidíš, já myslím, že je to dokonalý. To je milý, opřela se o mě. Na druhé straně prostoru pro posádku Holly naznačovala, že se jí chce zvracet. S Julie jsme jí ukázali prostředníček. Holly na nás mrkla a pokračovala v obtěžování tripa. Nedat vás ruším hrdličky, řekl Herbinger do vysílačky, ale máme práci. Julie je zkus kontaktovat ostatní týmy a zjistit, jak na tam jsou. A uven má taky úkol. Musím se vyspat, řekl jsem jí. Já vím, byl to těžký den, no tak jsem to nemyslel. Musím si promluvit se starým mužem. Musím najít prokletýho. Zítra v noci to přijde. Zase se pokusíš vidět jeho očima. Já nevím. Něco udělat musím. Pohlédla z okna vzdychla a trochu se otřásla. Dej si pozor. Dám. Vrat se mi. Nemůžu ztratit další blízkou osobu. Slibuju. – Chlapče, moc se toho stalo! – vykřikl starý muž. – Co si to udělal? – Asi jsem zapnul artefakt. – Toho jsem se bál! To je hrozný! Moc hrozný! Belhal se ke mně Oberli. – Hele, všichni pořád žijem. Určitě to je lepší, než co by se jinak stalo. – Ne, vůbec vůbec ne lepší! Pro tebe ne. Ale skončil jsem s probudnutým srdcem. Lepší být mrtvej, než se stát nástrojem starého zla. A nejsem ničí nástroj, řekl jsem zlostně. Už mě unavovalo, že se mnou všichni jednají jako s blbcem. Udělal jsem, co jsem uznal za vhodný. A ne, chlapče, teď je o moc horší než předtím. Kostnatou rukou mě chytil za paži. Paď, pospěš, zbývá ukázat poslední vzpomínka. Zastavil jsem ho a vytrhl se. Ne, mordechaj, na kraviny nemám čas. Dej mi aspoň jednou jasnou odpověď. Kde je a jak ho zabiju? Na takový věci nejseš připravenej. Podíval se na mě tvrdýma smutnýma očima. Chlapče, taková věc by tě určitě zabila. Ne jenom zabila. Možná by ta byla horší, moc horší. Byl by prokletej jako on. Ale já nejsem zlej, řekl jsem obraně. Ne, překvapilo mě, jak sež hrozně hodnej. Zvedl berli a ťuknul mě do čela. Hodnej, ale občas blbej. Odvážnej, ale hrdej. Až moc hrdej. Když nebudeš opatrnější, pícha tě zabije a svět zničí. Myslíš, že můžeš řešit problémy, ale nemáš trpělivost učit se. Chceš uspěchat? Chceš dělat všecko hned? Nafouknul se a snažil se mě hodně špatně napodobit. Jsem chlapec, hned, hned, hned. Rychle, rychle. Všecko zvládnu. Nemusím nic učit. Musel by se aspoň strojnásobit, abys mě mohl začít napodobovat, skřete starý. Navíc takovej vůbec nejsem. <laughs> seš dobrý kluk ale nemůžeš už přemýšlet nad tím, co jsi. seš lovec monster. Tvoj otec tebe udělal válečníka. Nedělej, jak to říkáte, nedělej ze sebe, co nejsi. Není čas pochybovat. Není čas na normální. Když řekl slovo normální, odplyvl se. Ty o tom víš, Žiju v tvý hlavě, myslíš, že nedávám pozor, žádám jednu věc. Jenom jednu, udělej to pravně, slibuju, že než vyprší čas, ukážu ti čerstvou vizi. Pak už nebude co ztratit, vybuchne ti hlava, jak si zasloužíš, ale svět vybuchne hned potom, tak co... No tak dobře, co pro tebe můžu dělat? Zase mě praštil do hlavy Berlí. Tvrdě, sklapni to velkou hobo a poslouchej. Poslední vzpomínky, dokud byl prokletej ještě člověk. Položil mi ruce na hlavu. Rychle odejděm, než se promění. Když budeš v jeho hlavě i pak, určitě zemřeš. Promnul jsem si bouly na čele. Neměl jsem nikde žádný respekt. O no tak do toho. Vzpomínky Lorda Mačáda Všude hlína. Hnědá hlína. Probudil jsem se z tváří v hlíně. Ležel jsem pomačkaný ve zbroji na úpatí mohutné pyramidy. Musel jsem se zřítit. Déšť ustal a spalovalo mě ostré slunce. S obtížemi jsem se postavil na nohy a nesl tíži pancíře. Zaschlá krev pokrývala mé tělo a z mnoha ran stále prosakovala. Můj artefakt! Po čtyřech jsem se začal plazit po schodech nahoru. Byl jsem velmi slabý a pyramida byla neskutečně vysoká. Přitahoval jsem se, lapal po dechu a namáhavě šplhal výš a výš. Několikrát jsem omdlel, ale šplhal jsem podle všeho i ve chvílích, kdy jsem byl mimo sebe. Kůže mě na slunci pálila a delirium i žízeň byly horší a horší. Začal jsem míjet první těla roztrhaných vojáků, kteří hrdině bojovali proti kamenným strážcům. Proklínal jsem je za jejich zradu. Proklínal jsem kapitána Trala. Konečně jsem byl na vrcholu. Odkopl jsem obří žeroucí supy. Má sekera byla zaražena do zadní části kapitánova pancíře. Jeho tělo bylo pryč. Artefakt byl pryč. Zařval jsem z plných sil. Proklínal jsem vše a přísahal, že se pomstím. Vyškubl jsem sekeru a zamával s ní nad hlavou. Přísahal jsem, že získám zpět, co je právem moje. Tělo kněžky Korinyhy leželo tváří dolů v kaluži vody. Mrchožroučtí ptáci ohlodávali její tělo. Její krásný šat byl celý od krve a navíc potřísněný vnitřními orgány. Supy po mém příchodu váhavě odcouvaly. Ona byla klíčem. Musel jsem ji přivést zpátky. Byli jsme od města vzdáleni dva týdny těžkého pochodu džunglí. Celou cestu jsem je sám bez potravy a zraněný nést nemohl. Poklekl jsem k ní a pečlivě odsekal maso od kostí. Kde to bylo nutné, přetěl jsem i klouby. Rozebral jsem je na součástky. Když jsem byl hotový, zabalil jsem rozsekanou kostru do vojenského pláště a stáhnul jej opaskem. Hodil jsem si náklad na záda a klopítal z pyramidy dolů k městu. Některý z temných kněží určitě bude vědět, co dělat. Kdyby se mi podařilo přivést konkubínu naspět, mohla by mě znovu spojit s artefaktem. Nehodlal jsem se zastavit před ničím. Dny ubíhaly. Mé delirium bylo čím dál horší. Pojídal jsem syrové brouky a malá zvířata. Plazil jsem se vpřed. Horečka něčela mé tělo, požírala mě, spalovala, zabíjela. Nespal jsem, Plohočil jsem se temnotou vpřed. Podivné bytosti a duchové mi kynuli, ať se nezastavuju a pokračuju ke svému osudu. Neopustil jsem svou zbroj ani sekeru. Byly to symboly mého postavení. Nemohl jsem nepřátelům dopřát tu slast, aby viděli část mého rodového práva rezivit v nekonečných deštích nenáviděné čungle. Z města jsem jako první spatřil sloupce černého dýmu a mračna kroužících supů. Bylo to město mrtvých. Od chvíle, kdy má expedice vyrazila, uplynul měsíc. Těla mrtvých obyvatel ležela povětšinou v domech. Hníjící mrtvoli pokrývaly otvory pohorečnatých v vředech. Kráčel jsem prázdnými ulicemi. Nádherní ptáci hladověli v klecích. Hýbali se pouze mrchožrouti ve dveřích domů a chovali se, jako by jim to zde patřilo. V podstatě tomu tak bylo. Všude pobíhali potulní psi, které jsem přivedli mý vojáci. Díky dostatku masa byly neskutečně obtloustlí. Ve městě zuřily požáry, se kterými neměl kdo bojovat. Vzduch byl plný dýmu a popel. Nevěděl jsem, jestli někdo z obyvatel města vůbec přežil. Jestli ano, určitě z prokletého místa dávno uprchl. Dostal jsem se do chrámu, do jehož útrop mě si kněžka zavedla a kde žili podivné věci i samotné zdi. Ukázala mi tam starobilý obelisk a jeho proroctví. Doufal jsem, že zde najdu i odpovědi. Doran se mi dala infekce. Kapal ze mě zelený hnis, který zanechával nadlážděné cestě stopu. Mé tělo páchlo stejně jako mrtvoli v okolních staveních. Spalovala mě horečka a přesto jsem se třásl zimou. Nevzpomínám si, jak jsem se dostal k chrámu a do jeho starobilé nepřirozené kaverny. Nevím, jak dlouho jsem kráčel dolů nekonečnými schodišti a tunely. Dostal jsem se do jeskyně a musel se plazit jako ubohé lesní zvíře. Na zádech mi hnily vlhké kory kosti. Táhl jsem za sebou sekeru, která vyrývala do měkké živoucí podlahy rýhu. Byl jsem na pokraji smrti a vpřed se pohyboval jedině silou vůle. Neměl jsem pochodeň, všude byla neproniknutelná tma. Beznadějně ztracen jsem směřoval tam, kde jsem cítil obelisk. Nad hlavou mi vanul vítr, by jeskyně dýchala. Vzduch páchnul po schnilých rybách, ale přes zápach vlastního těla jsem to ani nevnímal. Konečně byla má cesta u konce. Černý obelisk stál přímo přede mnou. Pořád byl neskutečně tenký a tečil se do temnoty nade mnou. Ze starobilých nápisů vycházelo matné světlo. Oteklými prsty jsem se snažil odepnout ostatky kněžky od svého těla. Se značnou námahou jsem vysypal její kosti na podlahu, kde jsme aktem stvrdili naši dohodu. Starobilý! Přišel jsem! Zakrákoral jsem sotva slyšitelně vyprahlým hrdlem. Požaduji, abyste vrátili kněžce Korinize život. Nic se nestalo. Ležel jsem na podlaze a těžce odychoval. Z posledních sil jsem se postavil na třesoucí se nohy a opřel se o obelisk. Starobylí, jsem ten, koho jste předpověděli. Přímo před sebou jsem viděl lehce svítící nápis. Pořád byl napsán latinkou. Znovu jsem si jej přečetl. Rozhodně byl o mně. Udělal jsem, co jste chtěli. Svou část jsem splnil. Vraťte mi ji. Dejte mi mou moc. Jeskyně dychala dál. Každý výdech přinášel nový závan hnilobného pachu. Žádná odpověď. Rozčílil jsem se. Našel jsem sílu, abych se odrazil od obelisku a postavil se na vlastní nohy. Uchopil jsem sekeru do rukou. Je moje! Dejte mi mou moc! Dýchání pokračovalo. K čertu s váma! S vypětím všech sil jsem pozvedl zbraň a udeřil jí do úzkého obelisku. Odletěly z něj obsidiánové úlomky. Čertu s váma! Udeřil jsem znovu a čerpal sílu z vlastní zuřivosti. Řádky proroctví zmizely. Nepotřebuju vás! Kusy obelisku se mi zabodávaly do kůže. Jsem vyvolený! Úzký sloup prasknul a oddělil se od stropu. Zmizely další řádky. Moc patří Mě! Poslední ranou jsem proměnil střed sloupu v prach. Proklínám vás, starobilí. Plivl jsem na jejich proroctví. Obelisk se začal kymácet. Jeho spodní část byla roztříštěna. Nějakou dobu ještě vysel na temném stropě a pak se zřítil k zemi. Při dopadu se rozbil jako sklo. Zůstal jsem ve tmě sám, lapal jsem po dechu a umíral. Musíme jít, chlapče, rychle. Jeskyně se proměnila. Přilákal jsem pozornost starobilých. V mém okolí se zhmotnily stíny. Viděl jsem je i ve tmě, protože byly jaksi tmavší než tma samotná. Pojď! Musíme odejít z jeho mysli. Co se děje? A ne, jak se to řekne, naštval je. Na stěnách kaverny se otevřelo deset tisíc zářících očí. Objela mě obrovská chapadla a do mé kůže se zabodlo množství ostnou. Byl jsem vytažen do otevřeného želatinového chřtánu starobělého. Přičel jsem, ale ústa se mi zaplněla kyselinou, která mě pálila v hrdle a rozežírala zevnitř. vnitř. Temnota bolest. Byl jsem zase sám sebou, oven zet pit. Díky Bohu. Vzpomínka vybledla. Starý muž mě vytáhl zpět ke světlu a příčetnosti. Viděl jsem, jak se Lord Mačádo krutým způsobem proměnil v prokletého. Jeho lidská podoba zmizela, nahradila ji ohavná organická hmota starobilých mimozemských vetřelců. Jeho mysl byla zkoušena a mučena. Musela bojovat s neuvěřitelnými silami v míře daleko převyšující schopnosti jakéhokoliv smrtelníka. Muka trvala staletí. Když byl starobilý konečně s trestem spokojený nebo se snad už začínal nudit, vyplivil masu černé tkáně na podlahu. Duch konky stádora nevýslovné mučení dokázal díky nenávisti, zlobě a touze pomoci přežít. Tyto věci byly kotvou, která ho zachránila před pozřením starobilou stvůrou. Černá masa se odplazila do temnoty a vychutnávala se nově nabitou sílou. Prokletý plánoval svůj návrat. V polské vesnici bylo ticho. Procházel jsem sněhem a snažil se přes sutiny domů dostat ke kostelu, který byl místem moci v zimě roku 1944. Byl jsem bosý, ale ostré kamení, nábojnice a skleněné střepy mi neubližovaly. Mordechaj, musíme si promluvit. Našel jsem kostel. Schodiště bylo prázdné. Vyběhl jsem z hůru a vešel dovnitř. Mirejko, volal jsem s rukama přiloženým k ústům. Starý muž nebyl nikde k nalezení. Nakopl jsem poničenou lavici. Na tohle jsem neměl čas. Kde jsi? Zdravím tě, řekl hlas. Otočil jsem se a viděl neznámého muže, jak ke mně přichází kostelní uličkou. Byl to malý muž nesoucí archaický ocelový pancíř a kulatou přilbu ozdobenou peřím. Na hrudi měl vyvedený žluto rodový znak. Měl černou bratku ulíznutou do špičky. Oči zapadlé ve snědé tváři měl malé a tmavé. Hleděl na mě spod chlupatého obočí. Tvoj přítel tady bude co nevidět. Jednou rukou volně držel bojovou sekeru, která svým ostřím zanechávala na zasněžené podlaze kostela stopu. Uvědomil jsem si, že mluví archaickou portugalštinou, jazykem vzpomínek Lorda Mačáda. To je zlé. Lord Mačádo, řekl jsem sevřeným hrdlem. Vlastně jsme spolu ještě neměli tu čest vyplenil si mé vzpomínky, mé drahocenné vzpomínky. Ponořil se s do mé moci a pokusil si vzít, co mi právě náleží. Zničil si mé plány a ukradl slávu staroblých čest, která právě patří mně. A přesto vlastně nevím, kdo si. Zastavil se jen pár kroků ode mě. Svět, který byl výplodem mysli starého muže, se při zásahu prokletého otřásal. Bytí okolního města se tetelilo, jako by bylo tekuté. Kdo jsi? sykl. Podařilo se mi najít odvahu odpovědět. Jsem muž, který tě jednou proždy zabije. Zaklonil hlavu a začal se smát. Byl to ten samý zlý smích, jaký jsem znal ze vzpomínek. Jak naivní, <laughs> já nemohu myslet. Jsem věčný. O můj život usilovali daleko vyšší bytosti než ty. Já zemřít odmítám. O to se ještě uvidí. Pomalu pozvedl sekeru, uchopil ji do obou rukou a potěžkal ji. Prohlížel si její ostří a přejel po něm palcem ruky. Zabil jsem tisíce lidí. Mohl bych tě zabít i teď, když spíš. Mohl bych vzít tvého ducha a připoutat jej k artefaktu, jak jsem to udělal tvému průvodci. Chovej se ke mně s úctou. S velikou radostí bych ti vyrval srdce z hrudi. Zkus to. Ani se nehnul. Jen stál a svíral sekeru. Usmíval se, jako by jej můj akt předstíraného hrdinství pobavil. Budeš tam jen tak stát, nebo se do toho pustíme? Zeptal jsem se a připravoval se k boji. Jak se dá bojovat s nesmrtelnou bytostí ve vlastním snu? Chystal jsem se to zjistit. Ne, odpověděl. Na temhle místě jsi v bezpečí. Jsem pouze stín, zpráva, varování. Přišel jsem jako přítel. Přišel jsem ti nabídnout mír a spolupráci. A běž můj mladý příteli, musíš se ještě hodně učit. Položil hlavici sekery na podlahu a opřel se o topor. Zítra budu vládnout já, to už je jisté. Na ty, kdo budou stát po mém boku, čeká velká odměna. Dostaneš, po čem tolik toužíš. Moc, bohatství. Přeješ si mít upírčinu dceru. Mohu zařídit, abyste spolužili celou věčnost. Výměnou žádám spojenectví. Mám moc dopřát ti, cokoliv si přeješ. Budu potřebovat kapitány pro svou armádu. Velké muže, jako si ty. Pomysli na tu slávu. O, fakt lákavý, ale co kdybych tě prostě našel a narval ti tu podělanou sekeru do prdele? Ty, kdo se mi postaví, rozdrtím. Budu tě zabíjet celé věky. Tvou kůži budu nosit jako plášť. Kosti se melu na prach, krev vypijí a navždy připoutám tvou duši k artefaktu. Bude to symbol mého vítězství. Když mluvil, začínal se měnit. Jeho obry se byly náhle rozmazané a tmavé, jako by jej halil dým. Rostl a zvětšoval se. Černá lesknoucí setkáň párala jeho oblečení a zbroji. Sekara žuchla na zem, jelikož už i ve svých bezmasých rukou nemohl udržet. Vezmu všechny, které se kdy miloval a brátím je na svou stranu nebo pozřu jejich duše. Budu je močit stejně jako tebe a postarám se, aby věděli, že ty jsi příčinou, proč je zaživa svlékám z kůže. Budou vědět, že trpí jen kvůli tvé hlouposti. Tvé jméno budou celou věčnost proklínat. Hlas prokletého se změnil Jakoby najednou mluvil ve vodě. Kůže z obličeje se mu odloupla a odhalila lepku. Za okamžik vyrazila spod jeho helmy a úst černá chapadla, která vytvořila zničující masku. Vezmu tvou rodinu, otce, matku i děti, které se ještě nenarodily, Pocítí mou zlobu a poznají věčnou zuřivost. Vezmu ženu, kterou miluješ, upírčinu dceru, a zmasakruju ji způsobem, jaký si tvůj ubohý mozek neumí ani představit. Jakmile bude slomená, předám ji její matce a pak se i ona zařadí do mých legí. Transformace byla nyní dokončena. Tečil se přede mnou skutečný Lord Machado. Jeho kosti pokrývala masa pohybujících se slizkých chapadel. Fyzická manifestace čiré černé nenávisti. Zbroj zůstala na místě, byla však zohýbaná, zrezavělá a pokrytá špínou a slizem. Tvar klouzal po vlhké dřevěné podlaze a kapala z něj ohavná černá tekutina. Helma se sklonila dolů a do obličeje mi zasvítily spalující oči. Vyber si, zvol si osud, buď budeš sloužit mě nebo zažiješ věčnou bolest. Mé srdce zachvátil neskutečný strach. Poklekl jsem před vznášející se masou zla. Prokletý se začal smát. Jeho smích se rozléhal v rozbořeném kostele. Byl si jistý svou mocí a velikostí. A nevybírám si ani jedno. Hluzující masa, která tvořila prokletého hlavu, se ve velmi lidské emoci naklonila na stranu a prozradila, že prokletý nevěří vlastním uším. Má ruka sáhla pohladké rukujeti starobilé sekery. Vyskočil jsem vzhůru a zasekl masivní čepel do temného masa. Prokletý zařval a udeřil. Světlo. Zmatek. Tlak na hrudi. Ruce bránící mi v pohybu a držící mě u země. Ohnal jsem se a pěst dopadla na cosi měkého. Zahrdlo mě uchopila silná ruka. Sáhnul jsem po útečníkovi a mrštil jim do strany. Dostal jsem ránu, proletěl se vzduchem a dopadl na tvrdou stěnu. Provojď se, dohaj zlou. mi Herbinger do ucha. Zalapal jsem podechu. Byl jsem naživu. Byl jsem bolestivě naražený na tvárnicovou zeď. Herbinger mě držel za popruhy několik centimetrů ve vzduchu. Sloumal se mnou a jednou rukou mě fackoval. Hej, křiknul jsem. Nech toho. Fajn, je zpátky. Herbinger mě pustil na zem. Mnohem menší muž si se mnou pohazoval, jako bych nic nevážil. Semé, jsi v pohodě. Sem Haven stál stranou a mnul si tvář. Jeho obrovským knírem prosakoval potůček krve z nosu. Ty máš teda ránu, kámo, jako když kopne kůň? Omlouvám se. Snažil jsem se ti jenom pomoct, vole. Házel sebou jako ryba, řekl velký kovboj. Zmateně jsem se rozhlédl. Byli jsme vedle hangáru na základně. Heinz stál poblíž a jeho rotory se pořád ještě pomalu otáčely. Kolem mě stál znepokojený tým. Cítil jsem se malátný a slabý. Sesunul jsem se podal zdi a posadil se. Julie si dřepla vedle. Zase si měl záchvat. Začalo to, když jsme přistávali. Prsty mi přiložila ke krku a změřila mi puls. Srdce ti bije jak šílený. Zdalo se mi o prokletým. Dostal jsem ze sebe. Zjistil jste místa? Zeptal se Herbinče. Smutně jsem zavrtěl hlavou. Je mi líto. Da prdele. Fakt nic. A nabídl mi práci. Skvělý benefity. Věčný život a tak. Stačí, když mu pomůžu dobít svět. V opačném případě prej bude mou duši rozkonání světa smažit. O tom, co mělo čekat Julie, jsem se nezmiňoval. Byl jsem rozhodnutý toho slizáka řádně strestat. Fajn, jdem dovnitř, řekl Herbinčer. Pokusil jsem se postavit na nohy. Julie mi podala ruku a tiše dal mou ruku kolem ramen. holy vzala mou brokovnici. Odvolal jsem všechny týmy na nás na základnu. Pyté, budeš nám muset říct, co a jak. Možná v tom všem objevíme nějakou indici, podle který ho najdeme. A nemají se ostatní starat o místní problémy? zeptala se holi. Hlavit u v noci je sebevražda. Pár týmových velitelů je ale dost odvážných na to, aby se o to pokusili, takže jsem jim dal rozkaz vrátit se. Přeskupíme se, zkontrolujeme vybavení a zítra zase vyrazíme do akce. Na nalezení místa moci už máme jenom jeden den. můžu to zkusit znovu, Erle, řekl jsem o třeseně. Zvládnu to. Birejka mi slíbil, že než čas vyprší, ukáže mi to. Vypadal, že každou chvíli vypustíš duši, řekl Trip se slyšitelnými obavami. Víš určitě, že do toho chceš jít znovu? A máš lepší nápad? Ne, Bůh pomáhá těm, kdo si pomůžou sami. Opřál bych si, aby nám se zázrak, protože by se nám teď fakt docela hodil. Možná už se stalo, Možná ty seš náš zázrak. A v tom případě jsme v hajzlu, řekla Holly. Bez surážky. O V pohodě, vždyť máš vlastně pravdu. Ne, fakt, přemýšlejte o tom, řekl všem, když jsme se blížili k hlavní budově. Nikdy bych si nepomyslel, že tu ošklivou starou pevnost uvidím tak rád. Se zapadajícím sluncem v pozadí vypadala základna téměř božsky. Mluvíš zduchy, duchy, máš vize. Dokonce se ti podařilo zvrátit chod času. Jestli tohle není zázrak, tak už nevím. Věř mi, kdybys viděl ty korýšovitý monstre na místě, ze kterého artefakt pochází, nepovažoval bys krátkou cestu časem za dobrou věc? Přemýšlence na jejich obrovské miskovité oči vznášející se v prostoru jsem se otřásl. Radši bys měl svou víru směřovat do něčeho jinýho, než jsem já. Já nevím, kámo, myslím, že máš nějaký poslání. Myslím, že když tě zabil Vokodlak, vrátil ses naspátek kvůli němu a Birejka je tvým průvodcem. A jak myslíš, kámo? Vlastně na tom možná něco bude, řekl Herbinger. Budu se muset zeptat Majla, našeho experta přes náboženství, jestli se něco takového v minulosti už stalo. Teď ale pomáhá skypimu mu nahájt, montovat kanóny a raketomety. A co federálové, zeptala se Julie. Důrazně nám zakázali vrtulník vyzbrojit. Ať se neupadnout. Stejně je zejtra konec světa. Co nám asi tak udělaj? Zažalujou nás? To je to nejmenší, co můžu pro Skypa udělat. Už dlouho se těší, že něco vyhodí na povětří. Před budovou parkovalo několik různých vozidel. Většinou se jednalo o obyčejná osobní auta nebo větší osobní dodávky. Nebyli jsme první tým, který se vrátil. Stůl na recepci byl prázdný. Byla zde jen krátká zpráva od Dorkas, v níž svým svérázným způsobem říkala, že odjela do Dale, pozabíjet pár šmejdu a že jsou v ledničce nějaké pudinky. Čokoládové si vyhradila pro sebe a slíbila bolestivou smrt každému, kdo se jich dotkne. Ostatní lovci byli schromážděni v jídelně. Většinu z nich jsem nikdy neviděl. Byli to zajímaví lidé. Většina z nich odložila při první příležitosti těžké zbroje a snažila se využít volné chvilky k odpočinku. Několik lovců mělo zbroje stále na sobě. Po většinou to byli ti, kteří měli štěstí, že je během dne nepotřísnili tělesné tekutiny nemrtvých. Kromě proslulých rohatých smajlíků byla k vidění i loga dalších týmů. Některá byla komiksového charakteru. Prase plivající oheň, postradatelný atentátník Skat, Samuraj Jack a jakýsi kříženec žraloka s chobotnicí. Jiná loga byla spíše vážnější povahy. Lepka s upířími zuby probodnutá dýkou, velmi stylizovaná podoby zna draka, skřížené kalašníkovi nebo třeba úprava Munchova obrazu křik. Všechny motivy byly vyvedeny v černé a olivové barvě. Někteří lovci jedli a snažili se do sebe dostat co nejvíce kalorií. Velká skupina se schromáždila kolem televize a sledovala zprávy o panice z chybějících pěti minut. Většina lovců ale čistila zbraně a brousila nože. Někdo vložil do přehrávače CD s klasickou rokovou hudbou. Herl, vykřikl muž s copem vestě Harley Davidson. Pozor, Herbinger je tady. Lovci všeho nechali, schromáždili se kolem nás a kladli otázky. Uklidněte se, až to budou všichni, dozvíte se, co potřebujete. Stáv, kdo ještě chybí? Chlápek, který vypadal jako motorkář, začal jmenovat. Zdálo se, že všechny zná. Nikdo neohlásil žádný ztráty. Většina upírů ani nevěděla, co je dostalo. Sejmuli jsme jejich celý hromady. Boone je tady, ale jeho chlapi se dobrovolně přihlásili k hlídání perimetru. V v a a v tým se ohlásili, že jsou na cestě. Eddings zrovna vylezl z nějakého dolu, prej nedostal zprávu, že má vypadnout před setněním. Jeho tým teda dorazí jako poslední. Heh. Prej nedostal zprávu, taková hovadina, řekla naštvaně Julie. Posed mění může v upíří noře zůstat jedně makor. Šilenec, řekl obdivně sem. Kde je můj šéf? Zeptal se herbinč. Volal před 15 minutama, rozdali si to s nemrtvákama ve Forestdale. už jsou na cestě. Šéf zněl v telefonu dost rozjařeně. Není divu. Vždyť nic nezabil už hezkou Díky, Philipsy. Herbinger poplácal muže po zádech. Zvýšil hlas, aby ho slyšeli všichni schromáždění lovci. Doufám, že jste nesežrali všecko, vyšmejdi. Mám hlad. Fred vaří nějakou večeři, kdy si býval šéf kuchařem. V ledničce jsou ale nějaký pudinky, řekl lovec a spal se dorkasinou čokoládovou pochutinou. Máš to spočítaný, hlupáku? Zamumlal jsem vousy. V zájmu onoho lovce jsem doufal, že se Dorkas stačila pro dnešek vyřádit na upírech. No je tak rychle, šéfíku. Nemůžeme se dočkat, přerušil ho Philips. Říká se, že máš s těma pěti minutami něco společného. Co je na tom pravdy? Kde jste to slyšeli? Vykládaj si o tom federálové na šifrovaných kanálech. Prej došlo k nějakému masakru démonů v jasném spodku, dodala jedna lovkyně. Líbilo se mi, že zmínka o nabourání vládních zabezpečených komunikačních kanálů nikoho ani trochu nevzrušila. O no to jo, bylo to fakt šílený, řekl nevelký muž. Celý svět tam venku zblbnul. Většina ostatních souhlasně přikývla. Ve zprávách bylo vidět, jak se před Bílým domem schromažďují obrovské skupiny demonstrantů. Probíhající textové zprávy v dolní části obrazovky informovaly o vyhlášení červeného teroristického stavu a platnosti staného práva v jeho východní části USA. Vyjádřím se k tomu, ale chci počkat, dokud tady nebudou všichni. Jsem ona Venej a nehodlám to vykládat víc než jednou. Vytáhl cigaretu. Třilovci zároveň za zapalovače. Všechny osoby v místnosti Herbingera respektovali nebo milovali natolik, že se s ním nikdo nehádal. Chci něco teplýha, co byla kdysi krávou. A to je rozkaz. Naklonil se, zapálil si cigaretu o jeden z nabízených zapalovačů a zhluboka se nadechl. Byl to zatraceně těžký den. S tím jsem musel plně souhlasit. v tým se rozešel. Všichni se začali bavit se starými přáteli. Pohodil jsem vax s vybavením na podlahu a šel si sehnat něco k jídlu. Byl jsem hladový, vyčerpaný, pomlácený a chybělo mi velké množství krve, které mi ocály obří pijavice a klišťata. Na dobré vychování jsem ale nezapomínal. – Julie, nechceš přinést něco z kuchyně? – Počkej, půjdu s tebou. Položila vybavení vedle mého a rychle proběhla dvojitými dveřmi. Šel jsem za ní. Kručelo mi v břiše a když jsem ucítil cosi smaženého, začal jsem slintat. Jako zombie jsem kráčel směrem, kterým jsem cítil vytoužené jídlo. Julie mě ale vzala za ruku a odtáhla stranou – Krátce zamávala na pozdrav několika lovcům v kuchyni a odvedla mě malými postranními dveřmi na chodbu. Co je? Zeptal jsem se a toužebně pohlédl ke kuchyni. Vzhledem ke své velikosti a míře fyzické aktivity jsem musel každý den sníst alespoň 4500 kalorií, jinak jsem byl rozmrzelý. Rychle mě vedla po schodech nahoru. Moc jsem tam nechodil, šel jsem poslušně za ní. Dneska jsme zemřeli. Jo, už se mi to párkrát stalo. A nikdy to není lehký. Zastavila se a podívala se do chodby, aby se ujistila, že jsme sami. Pak se otočila a pohlédla mi do očí. Člověka to donutí přemýšlet, když je tomu tak blízko. Nemyslíš? Asi jo, odpověděl jsem trochu stydlivě. Zachránil z nás, Nevím, jak jsi to dokázal, ale něco v tobě je. Neumím to vysvětlit. No to ty seš výjimečná. Poznal jsem to v okamžiku, kdy jsem tě poprvé potkal. Já to viděla stejně, jen jsem si to tehdy nedokázala vysvětlit. Vážně? To mě překvapilo. Ano, hele, podívej, vím, že je to náhlý, ale to, co jsi tam řekl v bažině, Třetím, než, než si mě ochránil svým tělem, pomyslel jsem na mimozemský hrod, který mi probodl srdce. Myslel jsi to vážně? Jo, ja, no, hm, hm, hm. Mumlal jsem a bál se odpovědět pravdivě. Rychle mě přerušila. Protože jestli ne, pochopím to. Byl to vypětej okamžik a já na tebe nechci tlačit, nic takovýho. A navíc se toho dělo moc s mou rodinou a nezmínila se o zmizelém Grentovi, ale náznak viny v jejím obličeji byl zřejmý. Stalo se to prostě tak rychle a já nic podobného nečekala. Od chvíle, kdy jsme se potkali s tebe, cítím něco výjimečného. A když tě Grent opustil na nákladní lodi, pohádali jsme se. Nemohla jsem věřit, že ti to udělal. A pak zmizel a vím, co k tobě cejtím, ale měla bych cejtit vinu, protože Grant je nejspíš mrtvý, nebo je na tom ještě hůř. Děje se toho tolik, ale ty jsi pořád tady a já prostě nevím. Přerušil jsem ji. Myslel jsem to vážně. Schromáždil jsem veškerou odvahu. Porovnání s tímto okamžikem byli upíři, vlkodlaci, chrliče, démoni a obrovské olihně ničím. Raději bych čelil legijím stvůr, než abych se teď nechal odmítnout.